סליחה שלום שלום לכולם. Uh, הנושא שבחרתי לדבר זה לקראת ראש השנה, אני אף פעם פה לא דיברתי על ראש השנה ואני יודע שסרנו את זה הרבה אבל רציתי uh, uh, לתת זווי לכם. והנושא הזה יהיה קשר בין השופעים לראש השנה, ما, מהו קשר בין שופעים לראש השנה. Uh, ובזה שאנחנו נדבר על זה בואו נפתח פסוק, נקרא את הפסוק, הוא מדובר על בעצם יום תרועה ואנחנו נבין מה זה ראש השנה, איך זה קשור לשופר, זה ויקרא קו ג' מ-23 עד 25, ויקרא קו ג' מ-23 עד 25 כרטיב, מ-23 עד 25. וידבר ה' למשה לאמור, דבר אל בני ישראל לאמור, בחודש השביעי, אה, באחד לחודש, יהיה לכם שבתון, זיכרון תרועה, מין קרא קודש, קול כל מלאכת, מלאכת, כל מלאכת עבודה לא תעשו והקרבתם, יישא לאדומה, אמן. סבבה, אז קודם כל שאלה לשנה, איך ראש השנה זה בחודש שביעי? זה לא לא ראש השנה, זה כבר אמצע, אמצע של השנה, נכון? אנחנו יודעים שהחודש מתחיל במאיסר, באפריל, עם יציאה למצרים. אז מה זאת אומרת, למה, למה יש שניים? אנחנו יודעים לפי מסורת, קודם כל, שראש השנה זה שנה חלשה בעצם של הפרילה, מתי שבין בראת העולם. ו... ניסה זה חודש ראשון מיציאת ממצרים, אוקיי? עכשיו זה מאוד מאוד דומה לחיים של בן אדם מאמין, כי לבן אדם מאמין גם יש שתי לידות, יש לידה פיזית, שאירים בלע אותך כגוף שלך, פיזית, אבל יש איפשהו במשך חיים לידה חדשה, או כמו שאנחנו אומרים, לידה משמיים, Uh, שאלוהים שם את הרוח שלו ויש לנו לידה חדשה. אז זה כאן דומה מאוד ליציאה ממצרים. כי לידה שנייה היא קשורה ליציאה שלנו מעבדות, מעבדות רוחנית, מחי"ל, ממצרים שלנו, לכל אחד היה מצרים, לכל אחד עדיין יש מצרים שאנחנו יוצאים פה, כל אחד זה מצרים ש ש שלו. אז uh, uh, אני חושב שזה סבל חזק בשביל מאמין שבעם ישראל יש ראש שמתחיל באמצע אבל חודש נשץ מתחיל מיציאת, מיציאת מצרים אז זה ממש מסמל שתי לידות, אוקיי? פיזית ורוחני. אישוע אמר מקדימוס גם שבן חייב להיוולד גם מגוף, מבשר, אבל גם מרוח. שתי. עכשיו, כדי להבין מה הקשר שופר לראש השנה, להבין את ראש השנה, צריך להסתכל על המשמעות עצמו. <אז> מעניין <אז> שבכל אה... בכל אה... כל מומות, המילה הזאת זה פשוט שנה חדשה. כמו שאומרים, no we go, new year, ובסינית אני לא זוכר, אבל אותו דבר בעצם. אבל באמת זה ראש השנה. שני מילים, יש משמעות של המילים האלו מאוד מאוד, מאוד חזקה. בוא נתחיל עם השנה, שנה, המילה שנה היא כשולה, אחת מהמשמעויות היא כשולה למילה לשנות, שינויים. אז מעניין איך אלוהים שם, בתוך המילה שנה משמעות שכל שנה לבן אדם יש שינויים. אין בן אדם שאין לו שינויים בשנה חדשה. אפילו אם אין לך שום דבר שהשתנה, דבר אחד בטוח השתנה זה גיל שלך. אוקיי? אז בתוך השנה יש שינויים. Uh, יש שינויים טובים, יש שינויים לא כל כך טובים, אוקיי? Okay? אז בתוך השנה יש שינויים, אבל אלוהים נותן לנו רמז כדי שיהיו לנו שינויים טובים. בתוך ראש השנה הוא נותן לנו רמז איפה מתחילים שינויים טובים. וזה במילה ראש. הם מתחילים בראש. שינויים טובים, אם אנחנו רוצים ש... יהיו בשנה חדשה, כמו שאנחנו אומרים, בשנה, בשנה מתוקה, בשנה טובה, זה מפחיד בראש. כל השינויים שבן אדם עושה, רוצה לשנות את צורת ההתנהגות שלו, איך הוא, את הגישות שלו, איך הוא עושה דברים, אם פה זה לא משתנה, בהתנהגות זה אף פעם לא משתנה. בן אדם ינסה להתנהג טוב ויפה, אבל אם פה בראש לא יהיו שינויים, הוא לא ישתנה. אז אנחנו רואים שמשמעות של ראש השנה זה בעצם אלוהים מאחל לך כל שנה שיהיו שינויים פה בראש. ואם כן יהיו, אז יהיו לך שינויים טובים, ולא כמו לצערי הרבה פעמים שינויים לא כל כך טובים. עכשיו נדמה שראש זה גם התחלה. נכון? נכון? ראש. כשאלוהים אומר לעם שלנו שאתם תהיו ראש ולא זנב, הוא מתכוון גם שאתם תהיו קדימה, כן? התחלה. אז לבן אדם שיש בעיה והוא לא יודע איפה לפתור אותה, יש לו בעיה. יש גם רמז שכדי לפתור את הבעיה צריך ללכת אחורה, איפה שזה התחיל. צריך ללכת לראש של הבעיה, כלומר השורש. אם אנחנו רוצים לפתור את זה היום. עכשיו, מעניין שראש השנה, שחג הראשון מעט אחרי ראש השנה, שרים בימים אחרי ראש השנה, זה נהוג כיפור. בכיפור אנחנו מדברים במילה כפרה, זה מדובר על הכפרה וההגנה. וזה מאוד מעניין שזה חג הראשון אחרי, מעט קשור לראש השנה, כי בעצם אלוהים, מה שהוא מנסה להגיד לבן אדם, שכל התחלת השנה, אם אתה רוצה שזה יהיה מבורך, אתה צריך לשים הגנה. אתה צריך שיהיה כפרה על כל השנה שלך, אם אתה רוצה שבאמת יהיו שינויים טובים, אם אתה רוצה שבאמת השנה היא תהיה מבורכת. ובגלל זה אנחנו צריכים לשים הגנה. הגנה, עוד פעם, על הראש שלנו, קודם כל. אוקיי? ראש השנה. קשור ליום כיפור, לכפרה, להגנה ואנחנו צריכים להבין שראש זה מקום איפה ששטן תוקף הכי הרבה הוא תוקף קודם ראש ואז לב וכמו שבפרינטים כתוב שכל הבעיות שיש לנו ואי הקשבה לאלוהים התנגדות, הרבה פעמים ברור ההתנגדות הזאת זה בראש אז äh, אם אין לנו כפרה או הגנה על הראש שלנו, äh, סביר להניח שהשנה לא תהיה משהו. המלחמה היא פה, ופשוט חייבים לשים את ההגנה הזאת על הראש שלנו. עכשיו, למיעוט קוראים ראש, והפתרון קובל לפני שנים. ישוע. איך? אני חושב, okay. אבל ישוע, גורם לחדשה. הוא הראש של הגוף. כן? Okay? הוא הראש של הגוף. וזה גם רמז לקנאי, כי אללה רוצה להיות מבורכת במשך השמיים. ולדעת את הכיוון שלה, היא צריכה להיות מחוברת לראש. כמו שגוף שלנו מתנהג על פי ראש. ראש נותן את הסיגנלים, אות? למטות. מטות לגוף שלנו. לא יודע, לקחת אופר למוטרי הירף, או לרפק למגלחה. כל האינפורמציה הזאת זה בא מהראש. וכמה זה קשור להיות מחובר לישוע שזה דבר ה' אנחנו יודעים. הוא היה דבר אצל אלוהים שהפך להיות בשר. אז אנחנו לא יכולים לגעת בישוע פיזית, אבל דבר ה', אם אתה מחובר במשך שנה לדבר ה', אלוהים כן ייתן לך כוח, כמו שראש נותן כוח לדעוף, פיזית, אלוהים, דבר ה' שלו, דבר ה', ייתן לך כוח ללכת על פי דבר הזה, ולעשות את רצונו, כמובן. עכשיו מעניין, אנחנו יודעים, ואני לא אחזור לזה, כי אתם יודעים שישוע נלך, לקראת ראש השנה, כן? אז לא נגזור את זה גם, אבל איך? כולם צוחקים, כן? לקראת ראש השנה הוא ומעניין שקוראים לו לא בברית החדשה ראש, והוא נלט לקראת ראש השנה. מעניין, כי ראש השנה זה בעצם ראש של כל השנה. שנה זה גוף, בוא נגיד. וחג של ראש השנה זה ראש. כי מזה מתחיל לספור את השנים בעצם, כן? <אח> אז ישוע, מעניין שהוא נלך בחג שמחובר ל... לתאר את התפקיד שלו, אוקיי? Okay? שהוא ראש. עכשיו, טוב, בסדר, אבל מה קשור ראש ושופר? יום תואר. מתי, אני זוכר, פעם ראשונה אנחנו מקבלים רמז על שופרים בכלל. מאיפה זה הגיע? מי יודע? מי זוכר? אף סיני, מלחמה, יציאת מצרים. מישהו עוד? אברהם, יותר מדויין, הוא רואה שם. שהאיילן נתקע מסכים. נכון, שהאיילן פשוט לא. טוב, אז נכון. ב' בראשית כ"ב' כתוב על אברהם שהביא את יצחק כקורבן, גדולים לא נתנו כי הוא היה שליטי, מה? ובאמת הוא ידע את זה אבל עשה לנו את זה. אז הוא שולף לו אייל, שזה זכה של כבשה כן, שקראנו אותה, כמעט הייתי כולל על זה עייד, אבל לא רק נסייג עליך, חורבן. אז כתוב שהוא היה... מסתבר, כן, אבל זה מסתבר. בקרניים. בקרניים. נאחס? זה פעם ראשונה שרואים קרניים, כן, אבל בעצם משמה, ולפי מסוריה גם לקחו את השופניזם. זה נכנס. אגב, בראש השנה, בבתי כנסת, בבתי כנסת, קוראים לפסוק הזה, קוראים לקטע. אז זה בדיוק, כי השופר בעצם ההתחלה שלו זה בסיפור הזה. כלומר, הם לוקחים את השופר מקרניים כדי להודות לאלוהים שהוא שמר על זרע שהיה ביצחק ובעצם הוא שמר גם על זרע שבהמשך יצא מזה משיח. אוקיי, okay, אז בעצם העיל הזה היה uh, כקורבן או החלפת, החלפה של הקורבן של יצחק. וכמו משיח, אנחנו יודעים, הוא בא, הוא שם את עצמו במקום להרוג אותם. אוקיי, okay, אז uh, uh, אפילו היום קוראים את הפסוק הזה, כמו שאני אמרתי, כי בעצם מזה בא uh, שתקועים פה? תוקים. תוקים? עכשיו, שופר הוא באמת כמו קול. קול שמדבר. אנחנו יודעים בהתגלות שלנו, נשלח את המלאכים גם עם שבע השופרים, להעביר את המידע, להעביר את המסר. וגם בן אדם, קוראים לבן אדם שהוא גם כמו קול של אלוהים בעולם הזה. כמו יוחנן, אנחנו יודעים, הוא היה קול במדבר. כולנו פה, אנחנו גם קול של אלוהים במדבר, בעולם הזה. ומאוד מעניין שזה מה ששופר עושה, והקרניים, איפה הוציאו? ראש, <אח> הנה זה עכשיו, ראש השנה, ראש ושופר, מה זה קשור שופר? נו, כאילו אנחנו רואים שהשופר הוא בא מקרניים שהיו בראש, עכשיו כמה קר... קרניים יהיו? <שתי> שתיים. ומעניין <שתיים> שבמריבה חדשה אה, כתוב על שני סוגי של אנשים ש... שניהם עושים גוף אחד, זה יהודי והגויים. ושניהם יכולים לקבל ישועה רק על יפי ישועה. כמו שקרניים האלו יוצאים מהראש, גם יהודיים וגם גויים מקבלים את הכוח, להיות את הקול של אלוהים בעולם הזה דרך משיח. אז אין דרך אחרת, אחרת ליהודים להימשם. רק דרך ישירות. עכשיו, ראש השנה, שידועים בראש, מישור הראש, אנחנו הקול שלו, אנחנו השופרים שלו, רואים ויהודים. איך? שופר. שופרות? אה, תראה מה. חשבתי שופרים? שופר זה, אתה זה יוצא דופן, כן? כי ש... ש... זה זכר. כן? שופרות. שופר. שופר. עכשיו, יש 11, עתיק, 11 סיפות למה היו יודעים היום, אההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה למה הם טומעים בשופר? אני אתן, לא כל אחד, אני רוצה לתת כמה, כי כל סיבה זה בעצם אתה או חיים שלך שצריך להיות ככה. ובזה אתה הופך להיות קול של אדוני בעולם הזה, דבר ראשון, הם עושים את זה כדי להודיע על הגיעת המלך, הגיעת ה... משיח בעצם. וזה סדר גם בשבילנו. אם אנחנו שופר שלנו, אם אנחנו חול שלנו, אז חיים שלנו צריך להיות כמו בנים של מלך, כדי שידעו שיש מלך בעולם הזה. איך אנשים ידעו שיש אלוהים? <אז> דרך בנים. יש לו בנים. יש אבא. אבל אם אנחנו לא מתנהגים כמו בנים, כמו בני, מלך, אז איך הם ידעו? לכן, יש עלינו אחריות מאוד גדולה, ולא סתם מאוד, כן? טוב, פה כולנו עכשיו לתרוע בשופר, <תקור> לתקוע בשופר, ואני עושה את זה חזק, כן? האם החיים שלנו זה לא זה? זה לא להראות שיש מלך ואנחנו בנים שלו? ואנחנו לא מתנהגים כמו בני אלוהים או בני מלך, אז אה, השופה שלנו, כלומר החיים שלנו, לא, לא מת אותנו, לא כל כך אה, במקום שצריך להיות. דבר שני, אה, הם עושים את זה כדי להכין אנשים ליום כפרה, ליום כיפור. אז אה, זה גם סמל של החיים שלנו, איך החיים שלנו צריכים להיות, החיים שלנו צריכים להיות בעצם אה, הדרך בשביל העולם הזה לראות איפה אפשר למצוא את ההגנה. אם יש אנשים, חברים, שכל כך עייפים בעולם הזה, כל כך עייפים לאחד, כל כך עייפים עם המשקל שיש על הגוף שלהם, דרך חיים שלך הם צריכים לראות את הדרך לכפרה הזאת, להגנה הזאת. דבר שלישי, צריך לתקוע בשופר כדי להזכיר לעם ישראל על המצוות ותורה ו... ולמנה את המצוות. <אז>, אז זה החיים שלנו, אם אנחנו השופר שלנו, החיים שלנו צריכים להיות או להראות איך לאהוב אחד את השני ואיך לאהוב את אלוהים. בעצם שתי מצוות הכי גדולות, כן, שאני מדבר גם על הבוקר, זה איך לאהוב את אבא, או אלוהים, ואיך לאהוב אחד את השני. עכשיו, עולם לא יודעים איך לאהוב אחד את השני. אפילו הרבה מעניינים לא יודעים איך לאהוב אחד את השני. אבל זהו, אם אתה השופה שלו, אתה צריך להפוך לעוד תרומה לעולם הזה, איך באמת אוהבים אחד את השני. ועוד אחד אני אגיד, כן, זה גם מזכיר על הקורבן של יצחק, כמובן, שמיפה זה בא, מזה זה בא את השופר, ולהזכיר שאנחנו, עם ישראל, כן, ש... טוטעים פה על השופר, שאנחנו גם נקריב בשביל אלוהים, הדבר הכי יקר שיש לנו, כי אברהם אבינו הוא היה דוגמה, באמת, שנתן הכי... אחי... חשוב שהיה, הדבר הכי חשוב שזה היה בנו איתך. אז uh, החיים שלנו גם צריכים להיות כקורבן כדי להראות איך להקריב בשבילו. לא רק איך להאמין, כמו שאמרנו בהתחלה, לא איך להיות, אבל איך להקריב כאן. זאת אומרת, אתה לא נותן לאלוהים כמו שקיים נתן, הפרי, אה, בוא נגיד, לא הכי טוב. במדרש אומר אפילו הכי רע שהיה. אוקיי? לא הביא, כמו אצל אבן כתוב, אבן הביא מהראשונים שלו, ביקורים. מהצום. אוקיי? מה זה ביקורים? זה הדבר הכי חזק, הכי טוב שיכול להיות. ועל כאן לא כתוב שהוא הביא ביקורים. ובזה שהוא לא הביא הכי טוב, כי הוא לא... הוא רצה להשיב את זה לעצמו. אנחנו צריכים להראות אם החיים שלנו באמת מה זאת אומרת להקריב בשביל אלוהים זה לא לתת מה שנשאר לי או לתת אם יהיה לי אלא דבר ראשון אתה נותן לאלוהים מכל הברכות שהוא נותן לך אה... זה גם מדובר במאסר אבל אנחנו לא, לא ניכנס לזה אוקיי זה קשר בין ראש השנה ושופר בין אלוהים ואנחנו, ומאוד מעניין שכמו ש... כן, ההבדות הזאת בין קרניים וראש זה כאילו שליחות של בעצם, של החיה, כן? וככה זה צריך להיות בינינו, בגוף המשיח, ככה אנחנו צריכים להיות מחוברים לראש ולראות את הקול שלו. עכשיו, מעניין שמילה שופר היא גם שורש של מילה לשפר. וזה בעצם המשמעות והכוונה שלו, הוא רוצה להשתמש בנו כשופרו שלו כדי לשפר את העולם הזה. כמו שגם אה, נקרא תיקון עולם, כמו שישוע עשה. כמו שיוחנן בו, הוא היה קול של אלוהים במדבר, בשביל מה? בשביל לשפר את המצב בארץ שלנו, במדינה שלנו. אוקיי? Okay? אז uh, uh, הסיבה של התבחר באנו זה להשתמש בנו כדי לשפר את העולם הזה. וגם כשאתה משרת את האדום זה משפר אותך. כשאתה כלי טוב בידיים של האדום, כשאתה שופר בידיים שלו, אז זה קודם כל משפר אותך. כשאתה בשירות, משפר אותך. מה שאחרים רואים את זה, הם מרגישים את זה, זה גם שווה אותם. ולסוף רציתי גם להתחבר טיפה ליום כיפור, כי אה, לא יהיה לנו פה יום כיפור, כל אחד ילד בבית, או שמישהו יוסיין לירושלים, אבל אה, כמו שאמרתי, יום כיפור הוא בא אחרי לא שישה וזה מדובר על כפנה, כפנה, עכשיו... איזה חייל, איזה חיות הגיעו לכיוון התגובה? איזה חיילים? איזה. איזה? שני עזים. אה, שעירים? שעור גם אני חושב שזה שלוש. אבל שני עזים היו קשורים ל... פעולת הכפרה מבחינת החטא. האוז אחד היו מביאים אותו כקורבן חטן, והשני הוא היה אה, כמו שנקרא עזאזל. עכשיו עזאזל זה גם מקום איפה שהיו שמים אותו שם. זה היה, שולחים אותו לבית בר, מקום נמוך. וזה היה הסמל של כל החטאים שלנו עכשיו על העזר הא... הזה. אז זה סמל של משיח, שמקח את החיים שלנו לעצמו, וגם הוא הוריד אותה למטה, בגיהנום. עכשיו, <ש> מעניין ש... <ש> של האוהל. נראה לי משתמשים בפרופולות. כן, כשמשהו היה על האוהל, כן? מה עם החסה? האוהל. האוהל עצמו, אוקיי? היה עשוי דם מזית. מעניין. אוהל של הזית. לא, הוא היה, או שזה עזים. אגב, כן, שאלה, האם היה אפשר לעשות את זה עם העזים חיים? אפשרי? מה זה עם שקול העברייה? עם העזים חיים. היה אפשר לעשות את ה... אוי. נכון? לא, הוא היה ממשיך לעשות את זה. זה לא משנה. ודרך יחידית כדי לעשות ממנו, מעזים אויירות, אה, מהאוהל של זה, אה, את ההגנה לאוהל, זה להחלוג אותם, להביא אותם כקורבן. וזה מאוד מעניין שדו עזים מגיב ליום כיפור וזה יום כפרה, יום הגנה, מחטאים שלנו, וגם אוהל שזה סמל שלנו, של גופינו, כי אנחנו, כתוב גם בקורטים, בית המקדש, שההגנה שלנו, של החיים שלנו, זה כל הזמן בא מהקרמה. אם אנחנו לא נקריב, לא תלכו במקרה. אנשים באולם הזה, תסתכלו, הם מקריבים רק למה שהם רוצים, אבל הם לא רוצים לחיות בשביל האדון, אבל תסתכלו, החיים שלהם זה בית פתוח. כל מישהו בא, גונב, שטן בא, הורס את החיים, הורס את המשפחות, גונב. אבל רק באלוהים שאנחנו מקריבים את החיים שלנו כעזים האלו, היו מוקרבים כקורבן. ומתוך האור הזה הפכו ועשו את הגנה, גם בתוך ההקרבה וההקדשה שלנו, יש למשפחות שלנו הגנה, יש כפרה, מכל דבר, מי שטן, מי פיתויים. מכל מיני דברים שיכולים אה, להשפיע עלינו לעזוב את האדון. אז כמה זה מחובר באמת, ראש השנה, הראש שלנו, שנה הבאה, שזה שינויים שאנחנו רוצים לעשות בחיים שלנו. כל זה צריך להיות מתחת הגנה או מתחת הקרבה. אם באמת אנחנו רוצים שיהיו לנו שינויים, צריך להקריב. צריך לא לרחף את ההתבשה שלהם. אז חברים, שזה באמת לברך אותם, כי אני יודע שיש, אתם יודעים שמאמינים שעזבו את האדום או נשארים במצב כזה באמצע איפשהו, לא שם ולא פה, וקשה להם. אין כמו שופר שלא השתמשו בו הרבה זמן, ואתם יודעים שלא משתמשים בשופר, uh, מאוד קשה להשתמש בו ומתחיל אנשים uh, לזהר. זה יזריר. יזריר. יזריר. לדבר על זה גם, כי זיוף זה פער. אז זיוף רוחני של בן אדם מאמין, זה מתי שהוא לא מאמין. אין את, את אלוהים בחיים שלו בעצם. למה? כי זה אותו דבר של כלי, של שופר. בנו אותו ועשו אותו כדי להשתמש בו, כדי שאפשר לתרוע בו, כן? אפשר uh, להשתמש בו. וכשהוא לא בשימוש, כשהוא מתחיל לזייף, אז uh, הוא לא מגיע למטרה שעשו זה. וגם חיים של בן אדם, אלוהים בלה אותנו כדי שהוא ישתמש בנו, כדי שהוא יגלה בעולם הזה את עצמו. ובזמן שמאמין מפסיק, או כל בן אדם מפסיק לעשות את זה, הוא כמו כלי שנמצא בזיוף. הוא מזייף, הוא לא מנגד אנושי. וזה משהו שאתה רוצה לעשות מכל אחד. הוא רוצה שאתה לא, לא תעשה את עבודת קודש, והוא מנסה להשקיע עלינו, כי הוא יודע, אם אלוהים ישתבש בך, אתה תהיה כמו שופר שמשפר את העולם, וזה הדבר הכי גרוע שהוא רוצה שיקרה. אז שניים באמת לברך אותנו בראש השנה, בשנה החדשה, שנותן לנו הגנה על כל המשפחות שלנו. אבל חבר'ה, זה לא בא ככה. טוב, אלוהים, אני התפללתי, תן לי הגנה, ואז לכל המשפחה יש הגנה. אם אני רוצה שיהיה הגדה גם על יחסים בתוך המשפחה שלי, ויחסים שלנו גם, אז אנחנו צריכים לעשות משהו. הוא לא פעם תפילה עשינו, אבל לנו פתאום יש לנו וכל אחד ביחס טוב וכולם חזקים וטובים. צריך להקריב. צריך להעביר את העוז הזה, את עצמנו, ולהרוג את הבשר. ולא לעמוד על... אני יודע איך נכון ואני צודק, אלה לעשות כל טבע לטובה של גוף המשיח ולא לטובה שלי. אז באמת שהוא ייתן לנו כוח <אח> להקליט בשביל אחד בשביל שני ושהוא ישמור על הנכסים שלנו בשנה חדשה, בשנה הבאה וששטן לא יכנוב שאלוהים פנה, שאלוהים יענו עושה. ושאנחנו תמיד מחוברים לראש שזה מה שיש להם